Uzvišenom Allahu onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu uzvišenom i dolikuje. Neka su salavati i salami na Allahog poslanika i minjenika Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wasallam na njegovu časnu porodicu i sve njegove drugove ashabe. i kao i one koji ga slijede do sudnjega dana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 Znanje od kojeg ćemo se koristiti, svoj život po njemu uskladiti i tako ga popraviti, a doista je uzvišeni Allah sveznajući, svemogući i mudri. Dragi i poštovani gledavci, dobrodošli u još jednu našu i vašu emisiju u serijalu emisija iz Riznica Allahovog poslanika Mohameda sallallahu alaihi vasallam. U ovom serijalu družimo se sa hadisima, odnosno riječima i dijelima Allahovog poslanika muhameda sallallahu alaihi wasallam. I uvijek kažem, slijediti Kur'an i sunnet je obaveza svakom vjerniku i svakoj vjernici. Ne smiju se, niti mogu, niti je ispravno zadovoljiti samo Kur'anom ili samo hadisom, već moraju slijediti i Kur'an i sunnet. I Kur'an i sunnet su objava od Allaha Đalla Vala, I jedan drugog dopunjavaju, pojašnjavaju, ograničavaju i sl. Zato kao što čitamo, izučavamo, proučavamo i slijedimo upustva smjernice koje nam Allah Đalevala spominje u svojoj knjizi Kur'anu, isto tako trebamo slijediti upustva smjernice Muhammeda, Sallallahu Muhammeda s.a.v. koje nam on spominje u svojim hadisima. Za danas imamo poseban hadis, veličanstven hadis i tekako bitan za nas. U njemu se spominju jako bitne, važne stvari i badeti dobra dijela, putem kojih čistimo zasigurno svoju dušu. Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu kaže kad aflaha men zekaha Zasigurno je uspio, postignuće će sigurno uspjeh na drugome svijetu onaj koji svoju dušu očisti. Allaho poslanik Muhammed s.a.v. u hadisu kojeg nam prenosi Ebu Malik, El Haris ibn Asim, El Eš'ari, radijallahu ta'lan, kaže Allaho poslanik s.a.v. u tom hadisu At-Tuhuru شطر الإيمان جيستوكا يه بلا إيمان بلا بيري والحمد لله تملى الميزان ريكي الحمد لله يسمعوا ميزان وسبحان الله والحمد لله تملى آني ما بين السماوات والأرض ريكي سبحان الله والحمد لله يضنيعوا كل شيء ما بين السما و الارض ثم قال الله رسولي عليه الصلاه والسلام قال والصلاه نور نماز jest światło والصداقه برهان صدقه والصبر ضياء ا cierpliwość jest blask Al Abu alayka al-Qur'an jedu za tebe ili protiv tebe. Kullu an-nasi yagdu faba'in nafsuhu famu'tiquha aw mubiquha. Svaki čovjek ili svi ljudi ustaju, odlaze od kućije rano i vraćaju se kasno, pa u tom periodu svoju dušu prodaju pa ili je otkupe ili je u propaste, ili je spase ili je u propaste. Dakle, Ebu Malik, El Haris ibn Asim, El Ešari radijallahu talan, ta prenosi da je Allahu u poslanika, alihi salatu wasalam, rekao čistoća je pola vjere. Riječi, alhamdulillah, ispunjavaju mizan, a riječi, subhanallah, alhamdulillah, ispunjavaju sve što je između nebesa i zemlje. Namaz je svjetlo. Sadaka je jasan dokaz, strpljenje je sjaj, a Koran je dokaz za tebe ili protiv tebe. Svi ljudi odlaze i vraćaju se, žive ujutro, odlaze od kuće i vraćaju se noću, rade, djeluju, posluju pa u svim tim svojim poslovima prodaju svoju dušu ili je spase ili je u propaste. Hadis je zabilježio imam muslim. Nakon imama muslima zabilježili su mnogi, poput imama Tjermizije, Nesaje, Ibn Mađe, Ahmeda, Ibn Hibbana i mnogih drugih učenjaka hadisa. Dakle, hadis je bez imalo imalo sumnje vjerodostojan. I ovo je poseban hadis. O njegovoj posebnosti, o njegovoj važnosti govore njegovi dijelovi. Dijelovi ovog hadisa Kako ih je spomenuo Allahu oposlanik alaihi salatu usalam, govore o važnosti ovoga hadisa. Jer u hadisu se spominju bitne stvari naše vjere. Spominju se bitni ibadeti, najbitni ibadeti. Zatim, završetak ovog hadisa i tekako govori o važnosti, o njegovoj važnosti. Kada kaže Allahu oposlanik alaihi salatu usalam, ljudi prodaju svoju dušu, prodaju Allahu pa je spase ili prodaju prokletom prokletnom pa je u propaste. Dakle, hadis je i kako bitan. Kaže Allah u poslanika alaihi salatu wasalam na početku ovoga hadisa, At-tuhuru šatrul iman. At-tuhuru šatrul iman. Čistoća je pola imana, pola vjere. Šta se misli ovdje pod čistoćom? Misli se prije svega. Kako kažu pojedini komentatori, na unutrašnju čistoću, da očistiš svoje srce od mnogoboštva, od nevjerstva i svih drugih grijeha. je se naša vjera ne sastoji samo od činjenja dobrih dijela, već također i od ostavljanja grijeha. Zato je rečeno pola vjere. Čistoća je pola vjere. Da ostaviš se grijeha i to najvećih grijeha počeoš od najvećeg grija mnogovoštva, nevjerstva, licemjerstva, zatim i svakog drugog grija koliko si u mogućnosti nakon toga da činiš dobra dijela. Kažu također da se misli ovdje i na vidljivu čistoću, odnosno da se čistiš od vidljive nečistoće koja se može naći na odijelu, tijelu ili mjestu gdje se sjedi, gdje se obavlja ibadet i baditi, slično. Ili također da se ovdje misli na abdest, pojedini komentatori kažu da se pod riječi at-tuhur misli na uzimanje, na uzimanje abdesta što govori također o vrijednosti, vrijednosti abdesta. Ovaj hadis a i brojni drugi hadisi Allahov poslanika alejhi salatu vesselam govori o vrijednosti vrijednosti abdesta i poznat to nam je da vjernik, kako je došlo u hadisu, ne ustrajava u abdestu osim vjernik, osim mu'min. Jer svako dobro dijelo sve, dakle što je lijepo, što je Allah dž. v. preporučio da se čini, lijepo je da se to čini pod abdestom. Nije obaveza, ali je lijepo kako bi čovjek osoba bila u najljepšem stanju Kada čini to dijelo. Zatim kaže Allah poslanika alaihi salatu wasalam dalje. Alhamdulillah, temle'ul mizan, riječi Alhamdulillah. Šta znači riječi Alhamdulillah? Kod nas mnogi ovu riječ Alhamdulillah prevode zahvala Allahu. Zahvaljivati se Allahu je jedno, a hvaliti Allaha je drugo. Ovdje riječi Elhamdulillah znači pohvalu Allaha, hvaliti Allaha, imamo suru El Fatiha, najveličanstveniju suru Kur'anu. Kaže se da je ona umul Kur'an, majka Kur'ana, odnosno da cijeli Kur'an sažet je u suri El Fatiha. Sura El Fatiha sadrži sve ono o čemu govori cijeli Kur'an, Kur'an u cijelosti. Pa se zbog toga zove Umul Kur'an. Kako otpočinje ova sura? Otpočinje Elhamdulillahi Rabbil'anamin. Mnogi to od nas prevode u knjigama, u mushafima, u govorima. Zahvala pripada Allahu. Ne, ovdje se ne govori o zahvali. Naš narod stari zna šućur Allahu, šućur Allahu, šukra Allahu. To je zahvala. Zahvaljivati se Allahu. Ovdje je riječ o hvaljenju Allaha. Hvala pripada samo Allahu. Kako se Allah hvali? Allah se hvali tako što se spominju njegova lijepa imena, njegova uzvišena svojstva, njegova dijela, njegovi propisi. Time se Allah subhanahu wa ta'ala hvali i sve to treba da bude popraćeno sa ljubavlju. Allahu uzvišenom pripada najuzvišeniji primjer. Kada se hvali neko od ljudi na Dunjalku, kako? Po čemu se hvali? On je takav, on je takav, on je takav, on ima to znanje, on završeno ima to, to, to. Na takav način hvalimo ljude na Dunjalku. Allah, Đelavala, njemu pripada neuzvišeniji primjer, se hvali spominjući njegova lijepa imena, njegova uzvišena svojstva, njegova stvaranja, njegova dijela, njegove propise, odredbe i Slično. To se misli sa riječi Elhamdulillah. Kada kažemo hvala Allahu, ovo hvala ne znači zahvaliti se Allahu, zahvaljujem se Allahu, ne. Nego hvalim Allaha. Zatim kaže se Elhamdulillah temle ulmizan. Ove riječi Elhamdulillah na ovakav način ispunjavaju mizan. Šta je mizan? Mizan je vaga na sudnjem danu. Mizan je vaga na sudnjem danu. Pa ove riječi, alhamdulillah, ispunjavaju tas vage na sudnjem danu sa dobrim dijelima. Odnosno, riječi, alhamdulillah, odnosno, hvaljen Allaha, subhanahu wa ta'la, njegovim lijepim imenima, uzvišenim svojstvima, njegovim dijelima i ostalom, toliko su teška kod Allaha, subhanahu wa ta'la. To toliko Allah, djelavala, voli da te riječi ispunjavaju Nas vage sa dobrim dijelima. Jesu li ove riječi teške? Za izgovoriti? Je li teško izučavati Allaha subhanahu wa ta'ala lijepa imena? Govoriti o Allahu subhanahu wa ta'ala, o njegovim osobinama, svojstvima, o njegovim dijelima, promatrati njegova stvaranja? Je li to teško? Nije. Pogledajmo koliko to ima nagradu. Riječi, alhamdulillah, same riječi, a i značenje tih riječi ispunjavaju tas vage na suđem danu ta sa dobrim djelima. Zatim kaže dalje Allahov poslanik alejselatu vesselam: "Wa subhanallahi walhamdulillah tamla'u ma baina semawati wal ard" au "tamla'ani ma baina semawati wal ard". Arjeti subhanallah. I alhamdulillah ispunjavaju sve što je između nebesa i zemlje kolika je udaljenost između nebesa i zemlje, sve ovo. I prethodno, alhamdulillah, zatim i ove riječi, subhanallah, alhamdulillah, govore o vrijednosti tih riječi, koje nisu teške za izgovoriti, ali i tekako vrijedne. Riječi subhanallah, šta znači ova riječ, subhanallah? Mi to izgovaramo često u svojim namazima, nakon namaza, u drugim prigodama. Šta znači riječ Subhan Allah? Kod nas najčešće se prevodi, najčešće se kada se govori kaže slavljen neka je Allah. Riječ Subhan Allah ima značenje. Neka je uzvišeni Allah daleko od svake manjkavosti. Kada kažemo Subhan Allah, to znači da Allahu dželle ve našem uzvišenom gospodaru negiramo svaku manjkavost. Svaki nedostatak, samo njemu priznajemo savršenstvo. Zato ovdje prelijepo je rečeno, velhamdulillah. Subhanallah, velhamdulillah. Zašto nakon riječi subhanallah, čak, dakle, i uzikru, je li tako, posle namaza imamo subhanallah, alhamdulillah, Allahu ekbar. Nakon što Allahu subhanahu wa ta'ala negiramo Svaki nedostatak, svaku manjkavost, onda šta? Hvalimo Allaha s ljubavlju, spominjemo njegove lijepa imena, njegove uzvišene osobine. Zašto? Zato što je Allahu akbar, zato što je Allah dž. Allah najveći, najuzvišeniji. Pa dakle, riječi Allah znači negirati Allahu subhanahu wa ta'ala svaki nedostatak, svaku manjkavost, svaku sličnost sa stvorenjima i sličnost stvorenja s njim. Lejse ke mitzlihi šeji, vohuva sami ul-besir. On, Allah jalla vala, ništa nije kao on, niko nije kao on. On ne nalikuje stvorenjima, niti stvorenja nalikuju njemu, vohuva sami ul-besir, ali je on onaj koji sve čuje i sve, sve vidi. Zatim kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam dali: "Vsalatu nurun." Namaz je svjetlo. Kaže se assala, kada se spomene određeni određeni član, kada se spomene određeni član, odnosno namaz sa određenim članom assala, sala nije rečeno salatun, već je rečeno as-salatu kada se spominje u kuranskim ajetima ili u hadisima, prvenstveno se misli na obavezne namaze, sabah, podni, i ikindiju, akšan, jaciju. Takvi namazi, obavezni namazi, ko bude ustrajavao njima, obavljao obavezne namaze, oni će biti svjetlo, Biće će na uputi, osvjetlječemo put olakšaće mu put na dunjalu zato Allah dželle i pogledajmo kako i Allahov poslanik alejselatu sam na način, što je dokaz da su Kur'an i Sunnet od Allah. Allah subhanahu wa taala kaže u suri al-Baqara ja amenu isteinu bisabri ves salah o vjernici pomozite se strpljenjem i namazom dime Osvietite sebi put. Pomažite se strpljenjem i namazom u tegobama. Neđačano strpite se i klanjajte. Tako isto i Allahov poslanik alihi salatu sam ovde kaže, kaže: "Ves-salatu nurun, vesadakatu burhanun, vesabru diyaun." Spomni namaz, spomni sadaku, spomini spomini strpljenje. Time čovjek Sebi pomaže. I sve je spomenuto. Namaz je poput svjetla, strpljenje je poput sjaja, sadaka je poput jasnog dokaza ili sadaka je sam dokaz. Pomozi drugom pa će se i tebi pomoći. Obavljaj namaz pa će ti se prosvijetliti put, ukazat ti se pravi put. Strpi se pa ćeš biti obasjan, odnosno tvoje lice će biti ozareno, odnosno bit radostan. Kaže Allahu u poslanika alihi salatu wasalam, was nurun, namaz je svjetlo. Namaz je vjerniku na dunjalu ko svjetlo i ako Bog da, sutra na ahiretu bit ćemo svjetlo. Bićemo svjetlo s kojim će uz Allahovu dozvolu preći preko sirata. Svi ljudi morat će preći preko sirata. Sirat, naš narod kaže, čuprija, sirat čuprija. Sirat je postavljen iznad džehennema. Džehennem je ispod sirata. Džehennemska vatra. Uzavrela vatra. Rasplamsana. I kakav je sirat? Ima li toga krobate koji može da pređe preko njega? Kaže se u hadisima, vjerodostojnim hadisima, da je sirat poput vlasi kose. Tanak poput dlaki, oštar poput sablje i postavljen kroz tmine. Postavljen kroz tmine, nema svjetla. Gdje je svjetlo? U namazu. Jesi li ga obavljao na dunjaluku? Sutra na Ahiretu ćeš imati sa sobom svjetlo. Onoliko koliko budeš obavljao namaz, odnosno koliko budeš I ispravnoga obavljavao koliko budeš skružen u namazu toliko ćeš imati svjetlo sa sobom i moći ćeš ići preko sirata. Oni koji ne budu imali ili koji se budu u svojim namazima pretvarali neće imati sutra svjetla na dunjaluku. Munafici i licemjeri, naši, oni obavljaju namaz radi ljudi, da bi ih ljudi vidjeli. Unas wala yzikuruna Allah illa qalila. Obavljaju namaz samo da ih ljudi vide, a Allaha ne spominju si malo. Sutra na sudnjim danu preko sirata neće imati svjetla. Ugasiće im se svjetlo. Krenut će za vjernicima pa će im se ugasti svjetlo i staće. Pa će reći, on zuruna nok tebi sminurikum, sačekajte nas da se poslužimo vašim nurom, kao što smo se služili vašim namazom na dunjaluku da vam se dodvorimo, da mislite da smo imi dobri. Tako će poželjeti sutra, međutim neće. Sutra im se svjetlo neće upaliti zato što na Dunjavuku nisu ustrajavali obaveznim namazima i nisu obavljali te namaze radi Allaha subhanahu wa ta'ala iskreno. Zatim kaže Allaha poslanika alaihi salatu wasalam dalje Vos sadaqatu burhanun i sadaka, odnosno milostinja, je jasan dokaz tvoga imana. Zato u arapskom jeziku za iskrenost se koristi slična riječ. Kaže se sadaka i kaže se sidk. Sidk je iskrenost, istinoljubivost, sadaka, milostinja. Pa onaj koji udjeljuje svoj imetak radi Allaha, pomažući druge, to je dokaz njegove vjere, dokaz njegovog dobra, dokaz da voli drugima ono što voli ono što voli i sebi. Zatim kaže dalje Allahov poslanik, alihi salatu selam o sabrudi ja, a strpljenje je sjaj, ili u strpljenju je sjaj. Onaj koji se strpi na podnošenju onoga što mu je teško i koji se strpi u ostavljanju onoga što bi volio da čini, ali Allah je to zabranio. Ili, Allah je naredio teškomu, ali strpi se na tome pa to obavlja. I ko je također strpljiv na Allaho i subhanahu wa ta'ala odredbi ono što mu Allah subhanahu wa ta'ala odredi. Zatim kaže Allaho poslanika alaihi salatu wa salam Kur'an je dokaz, nepobitni dokaz, jasan dokaz za tebe ili protiv tebe. Kur'an će biti dokaz za tebe budešli ga učio, izučavao i radio po njemu. Budešli svoj život uskladio po njemu, Kur'an će doći sutra na Sudnjem danu i zauzimati se za tebe. Nije samo cilj Kur'ana da se uči, da se čita. Nije to cilj Kur'ana. Cilj Kur'ana zašto je Kur'an objavljen? Da se radi po njemu. Afala y tadaburuna al zašto oni ne razmišljaju o Kur'anu. Kur'an je zbog toga objavljen da se razmišlja i da se radi po njemu. U Kur'anu je naša slava. S Kur'anom je naš ponos. Bićemo pitani za Kur'an. Kur'an je pravi put. Nema drugog puta. Onaj koji bude tražio uputu mimo Kur'ana i sunneta neka zna da je osuđena propast. Pravi put. Svako dobro nalazi se u Kur'anu i sunnetu. Nema dobra. Nema dobra, a da Kur'an i Sunnet nisu nas uputili na to dobro. I nema zla, nema grijeha, a da Kur'an i Sunnet nisu upozorili na taj grije. Zato, budeš li živio po Kur'anu i Sunnetu, oni će biti dokaz za tebe. Ne budeš li živio, budeš li uputu tražio negdje drugo, budeš li provodio svoj život daleko od Kur'ana i Sunneta, oni će biti dokaz protiv tebe. Kaže poslanik alihi salatu wasalam. Svi ljudi ustaju rano, odlaze, rade, vraćaju se. U tom periodu dok rade, trguju, prodaju svoju dušu, komuniciraju, bivaju iskreni ili se pretvaraju. Iskreni su radi Allaha ili se pretvaraju. Žele udovoljiti svojim prohtjevima i strastima na nedozvoljen način. ne. Žele ono što Allah subhanahu wa ta'la traži od njih, maski bili, gdje se nalazeli, bili sami ili s drugima, ono što je Allah naredio. Različiti su ljudi. Različiti smo. Zato kaže poslanik alihi salatu slan, pa neki svoju dušu spašavaju, a neki je upropaštavaju. Ovaj hadis u sebi nosi brojne pouke i poruke. Neki od spomenti, Vidimo dakle da se naša vjera, iman, sastoji i iz riječi i iz dijela. Na početku hadisa Allahu poslanik a.s. spominje riječi Elhamdulillah, spominje riječi Subhanallah, zatim spominje čistoću, spominje namaz, spominje strpljenje, spominje sadaku i slično. Iman nisu samo riječi, vjera Nije samo da kažeš ja sam vjernik, nije samo da kažeš la ilaha illallah, Muhammedun Rasulullah, to nije samo vjera. Vjera je i namaz, vjera je i post, vjera je i sadaka, vjera je i zekat, vjera je i učenje Kur'ana, vjera je i pomaganje drugom, vjera je i rad, ali rad kako treba, halal, dozvoljen rad i slično. Vjera nisu samo riječi. Zatim vidimo da nas ovaj hadis postiče na svaki vid čistoće. Svaki vid čistoće. I čistoću srca, i čistoću tijela, i čistoću odijela, i čistoću mjesta, kuće i ostalog. Zatim vidimo da se duša postiže, nakon što je, da se čišćenje duše postiže sa ibadetima. Nakon što je Allahov poslanik, ali sam spomenuo, čistoća je pola vjere, Nakon toga, nakon spomena čistoće, spominjao je ibadete. Odnosno, ovimi ibadetima postiže se čišćenje vjere. Postiže se čišćenje duše. Na takav način ćeš očistiti svoju vjeru, udaljiti se od grijeha i činiti dobra dijela. Očistiti svoju dušu, prodati je Allahu, dati je Allahu, time se pokoravaš. Allahu subhanahu wa ta ta'la i te kako? Ostaviš li namaz? Ostaviš li sadaku? Ne budeš li strpljiv, udaljiš li se od Kur'ana, ne, ne, ne budeš li vodio računa o svome jeziku, već budeš govorio proste riječi daleko od spomena Allaha subhanahu wa ta'ala. Budeš spominjao o ljude, zaboraviš ne gospodara ljudi, upropasti ćeš svoju dušu, odnosno nećeš se, nećeš se očistiti. Zatim vidimo iz ovoga hadisa potvrdu postojanja mizana na sudnjem danu i potvrdu da će se vagati naša dijela i naše riječi. majel jelfidhu min qavlin illa ledejihi rakibu natid. Kako kaže Allah subhanahu ta'la u suri kof, čovjek ne izusti nijedno riječ, a da m, pored njega nije onaj koji bdije i onaj koji piše. Sve će to sutra biti sačuvano, doneseno i stavljeno na tvoju, tvoju vagu. Vidimo koliko su značajne vrijedne riječi subhanallah i alhamdulillah. Vidimo koliko je vrijedan namaz. Namaz nam je svjetlo i na dunjalku i sutra sutra na ahiratu. Zatim ovaj nas hadis postiče na sadaku, da udjeljujemo sadaku, da udjeljujemo Najljepše što imamo od svoga imeta kelente dalul bir hatta tunfiqu mimma tuhibun nećete postići dobročinstvo sve dok ne budete udjeljivali ono što najviše ono što najviše volite kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala Zatim vidimo da nas hadis postiče na Kur'an Da uskladimo svoj život po Kur'anu kako bi Kur'an sutra bio dokaz za nas. I iz ovog hadisa vidimo uzvišenost, vidimo veličinu Kur'ana. Kako da ne? Kada je Kur'an Allahov govor. Kur'an je taj koji razlučuje ljude jedne od drugih. Kur'an je taj koji sudi. Nisu ljudi. Nije neko drugi koji će doći pa reći ovaj je dobar, ovaj je loš. Ne, već Kur'an, odnosno onaj koji... Živi po Kur'anu, on je dobar. Makar se cijeli dunjavog rasrdio na njega, onaj koji je živi daleko od Kur'ana, on je loš. Makar ga cijeli dunjavog prihvatio i licemjerno volio. Vidimo iz ovoga hadisa da se vjernici trebaju posticati na svako moguće dobro. I spominja ti vrijednosti tog dobra kako bi omilili činjenje e, tog dobra tih i ibadeta jedni drugima, kao što Allahov poslanik alaihi salatu sam u ovom mnoga dobra, mnoge ibadete ispominje njihovu vrijednost kako bismo gledali da čuvamo svoje obavezne namaze, a zatim i nakon njih klanjali druge dobrovoljne namaze kako bismo udjeljivali svoga imetka prije svega zekat ukoliko smo obavezni, zatim sadaku kako bismo bili strptjivi na svemu tome, odnosno ustrajavili u tome, kako bismo živjeli po Kur'anu, svoj život uskladili po Kur'anu, kako bismo što je god moguće više spominjali, slavili, veličali Allaha subhanahu wa ta ta'ala jer je to i tekako vrijedno kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Ovaj hadis brenio nam je ashab, kako kažu Haris ibn Asim el-Eš'ari, Ebu Malik, Postoji još jedan ashab, međutim Ebu Musa el-Eš'ari. Ovo je Ebu Malik el-Eš'ari. Ebu Musa el-Eš'ari je drugi, poznatiji ashab. Ovaj ashab nije toliko poznat i ne spomnio se nešto mnogo u njegovoj biografiji. Došao je i primio islam, došao je u godini Hajibera sa muhađirima iz Abesinije, sa Džaferom. Ibn Abi Talibom. Došao je tada Allahovom poslaniku, alihi salatu wasalam, i živio, prenio je od Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, oko 27 hadisa. Umro je, preselio je 18. godine po hijđri od kuge, od bolesti od koje su mnogi ashabi, Tada umorli spomnje se u jednom te istom danu preselio je od ove bolesti on, dakle, Ebu Malik, Haris ibn Asim, El Eš'ari, zatim Moaz, Ebu Bejde i Šarahbil ibn Hasen. On nam prinosi ovaj veličanstveni hadis da Allah subhanahu wa ta'la bude zadovoljan s njima, aṣḥābīma drugovima Allahov poslanika Muhammedu alejhi salatu vesselam Isa svima nama molim Allahu subhanahu ve taala da nas koristi ovim riječima da ove riječi budu dokaz za nas a ne protiv nas sutra na sudijem dan molim Allahu subhanahu ve taala da oprosti meni vama mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima muslimanima i muslimankama walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabina Muhammed على آله واصحابه اجمعین والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته